قلبي ينادي يا رب يا روح حياتي Wa umirna li nuslima li rabbi l'alamin Wa an aqimu svalata vattaku Wa huwa alledhi ilaihi tuhsharun Reci, Allahu put je jedini nama je naređeno gospodara svjetova slušam I da molit volvjam I Oni ta'ikul kojimce tebitu sakusun Fafil qiyana akruh selama Ve fil fitama tennatu adudu Aktivna islamska omladina lintz Allahu a'ala ve ekber Allahu ekber Allahu aqwa ve akder Allahu aku ekber Allahu a'ala A'udhu billahi min ash rajim bismillahir Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom Vrijednosti džemata.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 Neka je zahvala i neizmjern, i neizmjerna hvala našem gospodaru Tebara Kevoteala koji nas je okupio ove večeri. I molim ga subhane da ovaj skup naš upiše nama u naša dobra dijela i da ga stavi na vagu i da ga nađemo i da nađemo ovo dijelo kod našeg gospodara Tebara Kevoteala. Ja sam imao namjeru. Da dođem vama ovdje u jedno drugo vrijeme danas, no međutim Allah je htio tako da zakasnimo, imali smo program, imali smo skup. Jednostavno nismo mogli nego onako kako je Allah dž.š. htio. U svakom slučaju, đićemo na sveti, inshallah, da da da da da da da da da da da da da da da da da Jer da se muslimani okupe u jednoj od njegovih kuća, to je njegova blagodac. To je njegova blagodat prema njima i to je njegov teufiq i njegova pomoć da se čovjek ne na mjesto gdje Allah Žešanu zabranio. Da li se mogu uporediti oni koji borave u džamijama i koji se druže u ime Allaha i oni koji borave u birtijama, I kuei srde soga gospodara, azzawajil. To se lika da nemožen sporediti. Tu je velika razaka. Uzvišeni Allah tebara kjewa ta'la je vjeni kje počastio islamom, vjerom, dinom. I vjerom, pored kuei Allah tebara kjewa ta'la neče prijatiti drugi vjeri. Kaže, subhane, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَنَيْ يُقْبَلَ مِنَ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين Ako bude tražio vjeru osim Islama, ona mu neće, neće biti primljena kod uzvišenog Allaha, tebarni, tebarni, tebarni, tebarni. a na sudnjem danu on će propasti. Ne može. Nakon dalazka Islama, i poslanika ne vrijedi ništa drugo nego Islama. I on ostaje puno snažan i po njemu se radi dok Allah nasladi zemlju i ono što je na zemlji. Učinio nas je sredbenikom ove uzvišene vjere. A nije nas učinio da budemo od onih koji su zalutali ili od onih na koje se uzvišeni Allah te barak je o tala rasardio. No međutim, braćo, kada uzvišeni Allah te barak je tala, učini čovjeka muslimanom, onda musliman ima velike povlastice. I veliki jedan bonus ima kod svoga gospodara, a to je, jedan od toga jeste Da ga Allah zašto ono uvede u dženneti. Ono što neće nevjerniku dati. To je Allahova nagrada. No međutim da bi čovjek braćo došao do te nagrade, onda mora čovjek, mora nešto učiniti. Mora nešto raditi. Mora se pokazati na ovome poligonu ispita, na ovome prolaznom svijetu. Ovo je mjesto braćo gdje se sije, gdje se radi, a plodovi se ubiru negdje tamo, ne ovdje. Ko hoće da ovdje ubire plodove svoga truda i rada za islam, kažemo mu, pogrešio si mjesto. Nisi došao na dobro mjesto. Čovjek koji hoće da digne svoju platu, pa mu ta plata dođe na jedan žiro žiroračun u jednu banku. A on ode negdje u drugu neku banku, na drugi račun diže, nikada dići neće. Ni ona stigla tamo. Ona stiže na određeno mjesto. Nagrade tvoje, brate, za ono što činiš na ome svijetu, stižu na, kod Allah, da žena njegov račun, gdje nema kamate, Gdje nema nepravde, gdje nema vulma i uzimanja, nego što uradiš, Allah ti to piše. Ahsahullahu wa lesu. Allah je to pobrojao, a oni su to zaboravili. Čovjek zaboravi doći, čovjek na sudnji dan, pa će kazati: "Gospodar moj, odakle meni ovlika dobra djela? Ja nisam radio to." Pa će kazati: "Ma jesi radio, pa uradio si da nisi to uradio." Kaže: "Gospode, ja sam to zaboravio, ti jesi zaboravio." O ma kana rabb, o ma kana rabbuk a tvoj gospodar ne zaboravlja. Allah ne može zaboraviti. Allah zašanu to piše. Za svako dijelo koje čovjek učini, Allah mu to upiše. U jednoj se predaj navodi da čovjek kada učini dobro dijelo ima za 10 puta toliko dobrih dijela. Za sedamstotira puta ili više od toga. Allah daje kome hoće. Čak u jednoj se predaj kod Buhari navodi da Allah uzme to dobro dijelo, kaže i stavi ga u svoju ruku. Allah ima svoju ruku kakva je mi ne ulazimo u to i ne znamo. Ale Allah ima ruku. I kada stavi to u svoju ruku i onda to gaji u svojoj ruci, to dobro dijelo, dok se ono razcvijeta i ne izraste, i ne, znači bude puno tih dobrih dijela. Što mislite kako to Allaho je dožavno ruci, kako to raste kako se povećava i ta dijela? Hoće Allah te barake od tada dobro svome robu. E zato kada čovjek zna te stvari, onda dobija volju i dobija snagu da radi za Islam. Toga tjera da radi. Da radi ono čime ga Allah te barake od ta Draga moja braćo, musliman, znači musliman kada uđe u din i u vjeru i kada se prihati Allaho i žalšanu da i kada kaže la ilahe in Allah na njega padaju određene obave za islam. Neće kazati samo la ilahe in Allah i zadržati se kao što drže se kršćani i židovi koji su svoje vjere sveli sve to da jednom nedjeljno ode u crku, da bude jednom nedjeljno musliman toga nema u islamu u islamu si musliman 24 sahata dnevno toliko si muslimat. i toliko ti je islam tvoj 24 sahata dnevno neki su muslimani nažalost zahvatilo ih je od hršćanstva ponešto pa su muslimani ponekad musliman je uz Ramazan ili je musliman uz Bajram ili uz petak To su oni najbolji koji su. On je petkom samo musliman, drugim danima nije bitno. To su sezonski muslimani. Sezonski muslimani, oni po sezonama rade. Moramo im kazati, draga naša braćo, vi muslimani i sezona je prošla. Nema više sezone, vrijeme je da se ozbiljno prihatimo islama i da ozbiljno počnemo razmišljati o sebi. Da se zabavimo ozbiljno o sebi. Jer ako mi se ne budemo brinili o sebi, a drugi se brinu i te kako se brinu i rade da nas unište i da nas pometuju sa zemlje da nas nema, šta će onda biti od nas? Mi kada bi se svi ujedinili, teško ćemo se suprostaviti tim silama nevjerničkim. A kako onda ako su muslimani razjedinjeni? Znači, mora biti muslimani jedinstveni i moraju zajednički raditi. Mora biti prvo jedinstven i čvrst u svojoj vjeri, pa da bi onda dani mogu raditi. Jer je to temelj. Odatle je sve pokrećeno. Toga ako nema, ne vredi ništa. Čovjek će biti samo živa lešina koja se kreće po zemlji. Živi, ali leš Jer ga on to vidi da ga može lahko na kraju zaklati i da ga lahko može lišti dunjaluka kad je čovjek bez vjere i bez zakljede ispravljeno. Znači, ovaj prvo da čovjek prihati se svoje vjere. Čvrsto i ispravljeno. Onako kako nam to Allah te barak je otala tali naredio. I kako nam je poslanik naredio. I kako su oni to u praksu sproveli pa iteni predajama sa audija od Hasana el Basri da rekao kaže vidio sam 70 ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem kaže da ste ih vi vidjeli kao ja kao što sam ih ja vidio kaže vi biste kazali da su oni ludi od čvrstine njihovog imana vi biste kazali da ste ljudi fanatici po to je fanatizam od čvrstine imana kad kaže jedan ja osjetim miris dženeta osjetim miris dženeta Nije to nakon on pričao, šalio se i glumio, nego osjeti miris žerneta u svojoj duši, znaš šta mu Allah obećava i osjeti taj miris. Osjeti od snage imana. Kako su oni postupali i kako su se te prve naše generacije držale svoje vjere? Nisu u tome popuštali, nego su znali da je to zalog njihog opstanka nemojte se žalostiti i nemojte nadu gubiti nemojte pokleknuti vi ćete biti sigurno pobjednici Allah žalu bećava, vi ćete biti pobjednici ali šta, uz jedan uvjet Allah postave jedan uvjet svako kada kaže nešto, ja ću tebi dati to i to pa nudim ti to i to, pa ti dajem taj kredit napraviću ti školu jer da nama zapad puno toga nudi Alsek ponudi kaže onda, al samo da bude naš plan i program i Da mi odgajemo vaša djeca po našim ovaj temeljima i našim učenjima zaslonenom na kufru i nevjerstu, mi ćemo mama na škole. Nikakvih problema nema. Svaku našu uslovjava. Allah te barki وتعالى najpreči da u svoj rogu, on ima pravo na to. Nemojte nadu gubiti i nemojte sa žalosti. Vićete biti pobjednici in kuntum mu'minin, ako budete bili vjernici. Jasan kur'anski princip i temel koga je Allah te barak i o postavio među vijednicima. Hoćeš, hoćeš biti vijednik i povijednik, hoćeš sigurno, ali moraš biti vijednik. Kakav vijednik? Onaka kakav je bio poslanik s poslanik njegovih ashab. Jer je kazao poslanik, umreće se podijeliti na 73 skupine, svi će u jedne. Allahu dragi, koja je to? Daj da je znamo da idemo odma njoj, kuda ćemo u vatru? Kaže, ona kaže na kojoj je Ona koja bude na onome na čemu sam ja danas i moja shabi. Na pravom dinu istanovi. Istanovi. Znači da se čovjek istinski prihati svoje vjere. Jer mu bez vjere nema znači opstanka. No međutim kada se da će čovjek prihati istinski vjere. Kada se prihati istinski vjere i uđe u vjeru. Da li je dovoljno samo da čovjek kaže. Ja ću biti musliman i ja ću postiti. I ja ću dobar biti prema svojim roditeljima. I dobar ću biti prema svoje ženi. Jer tako, kako je čovjek dužan da bude dobar prema roditeljima, tako je dužan da bude dobar prema svojoj ženi. Ne smije ženu maltertirati, ne smije ženu udarati, ne smije prema ženi ružno postupati, ne smije svoju snagu i energiju na ženi ispoljavati. Znači, ne smije žena osjetiti težinu njegove ruke, čak i težinu njegovih riječi. To je sve dobročinjstva prema ženi. Mora biti dobročinjstva prema svom vratom muslimanu. Padaju na njega određene obaveze. Kada, znači, čovjek se ojačao u svome islamu i u svojoj vjeri, da je dovoljno da se zustavi na tome, da kaže, ja sam musliman i dobročinjstvo čini majku, majici, odcu, ženi, da će muslimanima i tako dalje, je dovoljno zustaviti na tome nije da To je jedan dio islama. Ima onaj drugi dio, a to je rad za islam. Rad za islam. Da se čovjek založi maksimalno shodno svojim mogućnostima da radi za islam. Da svoje vrijeme upotrijebi u radu za ovu vjeru. Jer ova braćo vjera je rođena, odnosno to jeste objavljena, rođena kažemo pod navodnim zakonima, živa. I ona ne prihata nego živost. Hoće živost. Hoće raditi. Dakle je ona po prirodi svojoj. Ova vjera može pokrenuti dunjaluk cijeli da gori. Jer oni to osjetaju dobro, zbog toga se i boruje protiv islamu. Ali hoće ona generaciju koja će raditi za ovu vjeru. Hoće generaciju koja će raditi za ovu vjeru. Vjera će vraću sigurno i islam će isplivati. To ne mojte, vi ne mojte se briniti o tome, to je Allah garantovo. To je osiguranje koje nikad neće nikoga prevariti. Kod Allaha te barak on kad garantuje, to je sigurno tako. Da će vjera pobijediti. Ali zato u je problem sam. Problem je u tome, hoćemo li mi biti taj, ti sretnici koji će pomoći vjeru, pa da zaslužemo na samo tome, znači opet je nama korist, nije vjeri, Allah ne treba to, Allah može sa jednim kun fe kun, budi ono biva, da uništi sve nevjernike, da postavi islam na dunjalku i da imaš da ima rjecka drta, to Allah može, nije to Allah cilj. Allah hoće robe da tebi pruži šansu da se ti držiš Kur'ana i suneta i da pomažeš ovu vjeru, to ti Allah hoće. Pomnite poslanika sallallahu alejsallam kad kaže doći će, kaže nakon obraća svojim sahabima, doći će, kaže nakon vas generacija. Jedan od njih će kaže imati nagradu 50 shahida od vas. Pa su ashabi moraju povjerovati što poslanika sallallahu alejsallam. Nemaju izbora. Ali kaže Allahu poslanik 50 shahida od njih i rod nas. Od koga opet pitaju ashabi da to poslanik možda nije. Ne, kaže, belminku, ne već od vas, od vas 50 shahida. Jeste, živiš u teškim vremenima. Živiš u teškim vremenima, a kad poslani se sa o sam kaže, doće vrijeme da onaj ko bude sadržao moga sunneta, kao onaj koji drži žaravicu u svojoj ruci. Drži žaravicu. Kad je držiš ovako, na dlanu samo ona te ne peče puno, kad je popustiš. Kad popustiš svoj efer, te peče. Ali ipak, kontroli si ti. Ti si musliman, tebi je ime Muhammed, Jusuf i tako dalje. Ti ćeš biti, htio ili ne htio, na idolične iskušenja. ali kad se uhvatiš za tu žaravicu za sunat, kad se uhvatiš uu, peče, hoćeš je pustiti i dok je pustiš, lakše ti dok pustiš islama, kažeš ima neću islam u redu, biće kako vi kažete po vašem će sve u redu, može ići. ne peče, ali dok se uhvatiš peče, takav je islam to je cijena ženeta, vraću ženeta, Allahova roba, nije to jeftino kako čovjek da zaradi ženet i da udalje uvješano uživanje, da sjedi na dunjaluku pored svoje djece, pored svojih žena pored svoga imanja uživa te spiha negdje zatvoren u kući i nakon toga Allah otvori vrat i kaže ne, ne je tako Leku, znači mora se uložiti žrtva u radu za ovu vjeru poslanik salallahu alihi wa sallam je kao najbolji Allahov rob najviše je propatio najviše je propatio Allah Žešanu je mogao da kaže ti se Allahu Allahov Allaho, poslanik je da najbolje stvorenje koje je Allah Žešanu je stvorio. To znate. Najbolje stvorenje, bo ni od Melajka. Allahov poslanik mahne se. Koja je nama čast da kažemo mi smo sledbenici Muhammeda sallallahu Možete to zamisliti. Najbolje stvorenje Allahu. Neki koji ne griješi, koji su koji svoj stav imaju Allaha veličaju i dan i noć, seždu samo čine u posvasu. Ne mogu biti kao poslanik Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Koja je to nama čast. Ali pogledajte s druge strane kako Allah hoće nas da pouči. Da nema da lekciju, pa pogledajte kad je rekao Poslanik sa selam kum pe enzir ustani i upomeni. I nije Poslanik sjao kad je ustao da radi, nije sjao dok nije se vratio svom gospodaru. Nema odmora. Kaže Allah te bare kota Poslanik sa selam, fa fe iza taragt tansob. Pogledajte braćo oštara, jedan ajet kakki koga mi često učimo, a možda nismo razmišljali o njegovom značenju. Kaže Allah te barak je o teala poslaliku, a kada završiš, završiš jedan posao, kaže ti se umaraj. Pa dobro, red je, mi kažemo ovdje na dunjalu, kada završiš, odmaraj se. Nešto se radio, pa se odmori. Allah kaže poslaliku, kada završiš jedan posao, umaraj se. Što hoće kazati ti? Hoće kazati, kad budeš zaradi jedan posao, bio se u namazu, postu, zekijatu, džihadu i završio to, nemoj davati sebi odmora, odmah idu drugi posao i radi. Jer na dunjalu, ko se radi, braću, na dunjalu, ko nema odmora. Ko hoće ovdje da uživa na Dunjaluku, to ne može. Uživaće tamo. Vjednik koje muke počinju kad iziđe iz maje, utrobe. Ovdje na Dunjaluk, tad počinju njegove utrobe. Tad počinju njegove proste muke. Jer ga tada šetan bocne, pa zaplače. Osim koga? Isravi sa njegove majke. Njima šetan tu nije mogao ništa. A drugih ljudi, to će osim. I šetan ga celog života prati i nastoji da ga odrede u zabluju. I to je ta borba između čovjeka i na šet Tu su njegove muke. Kad uđe čovjek u kabur, tad počinju musliman, musliman, tad počinju njegove ljepote. Kad ulazi u kabur, do ga stave u kabur i do ga zatvore, počinju njegove ljepote. Kabur mu se otvori 70 podlaktica, osvjetjen kabur i ne boji se ničega. I Allah mu pokaže njegovom mjestuđen. Kaže, ovo te čeka kad te proženi. Pa još više poveća mu se a, a, radost njegova i čežnja da dođe taj dan da ga pročini. A, š, a šta biva sa nevjernikom? Nevjernik ovdje na Dunjaluku dok boravi, ovo je njegov džernet, ovdje uživa. Kako su počele, kako su počele nevjernikove ljepote u laskom u kabur, tako počinju nevjernikove muke u laskom u kabur. I sve nakon toga je njemu, šta, muka. Dok bez, bezvično, bez u beskraj. A vijedniku je ljepota u vespe. Kad uđe u kabur, dobit će u kaburu postelju, lijepu postelinu od vatre. I pokrivač od vatre i jastok od vatre. Sada će imati od vatre da ka se ne ništa. Sada će mu to biti bez toga. I tako, onda mu Allah, da mu još više Allah poveća njegovu tugu i propast, kaže mu pogledaj, kaže, mjesto u džennetu koje sam ti bio pripremio da se bio pokoran. On gori u vatri, kaže, Allah mu kaže e, ovo je bilo tvoje mjesto u džennetu koje ti je bilo priprem a sad kaže pogledaj šta sam ti pripremio zato što si bio nepokoran pa ću mu pokazati nešto u vatri vidite kako Allah hoće da, da poveća njegovu tugu pokaže mu mjesto u džemnetu pa kaže e ovoga nemaš sad e sad pogledaj mjesto u džemnemu e ovo sad imaš ovo je tvoje prebjegalište pa će se još više njegova tuga povećati pa će reći gospodaru moj nemoj da nastupi sudnji dan ostavi me ovdje u vatri da budem a, u vatri umotan ali nemoj da nastupi sudnji dan jer je ta patnja bolnija I kaže Ibnu Mesaud radijalahu Anhu da je poslannik sa ostalim rekao u hadisu koga biliže Buhari je Muslim. Nema vjerniku nema vjerniku rahat luka na dunjaluku dok ne svetne svoga gospodala. Dok ne Nema te rahat luka. Moraš raditi ovdje. Ovdje ti moraš raditi. Tebe Allah je ono stvorio da radiš. Da se boriš za ovu vjeru. Da ulažeš sve za ovu vjeru. Nema sumnje cijenjena braćo da rad za Allahu Allahovu te barake o teala, vjeru nije ograničen i nije šablonski. Što gor čovjek da učini za Allahovu vjeru, iskreno zbog Allaha te barake vjeru, to je inša Allahovu te ala To je priznatu. Ne trebamo nikada zanemariti dirhem jedan dinar cent, jedan koga uloži čovjek za Allaha vjeru. I sve što da, naće toko svoga gospoda razvođe. No međutim, čovjek će raditi s hodnom svojim mogućnostima. Pa čovjek ponekad jedan cent kad uloži jedan euro, jednu marku to može kod Allaha te barek biti više nego što uloži drugi možda stotine i stotine hiljada Zašto? Jer čovjek koji ima od imetka na primjer 50 eura i sve to da na lahom putu a drugi ima milijarde i dadne 1 milijon pa ovo ovaj što je dao 50 eura on boli. bolji Ne gleda se to više koliko ti dao, nego se gleda mogućnosti u kojima se dao Nato kaže poslanicom da je najdraži Allahođašanu da daš onda kada se bojiš za svoje siromaše. Bojim se za svoje siromaše, to da ću biti siromašan, ali pored toga ja ću uložiti v Allahovu te barake u tala I očekujem da će mi to moj gospodar Azeođer da dokrediti. Znači, rad i pomoć za Allahovu uđašanu vjeru nije, nije ograničen. Šta god čovjej da kaže ili učini, na lahom putu to se mora cijenti i tome se mora pridati pažnja i mora se A takav čovjek mora mu njegov hak koji zaslužuje kod svoje daće Moslemana. Dakle, smatruje i zači od onih koji pomaže vjeru. Pogledajte primjer jednog mujezina koji je bio mujezin u jednoj od arapskih zemalja. Pa kada je čuo da je, da je jedan toranj bući jedan u, u Engleskoj da se malo nagnuo, popucao i tako dalje, počeo je plakati. Pa su mu kazali mujezin, a je bio je slijep. Stariji čovjek u poznijim godinama Pa kaže mu, što plačeš? Kaže, jel ti žao nevijedničkog tornja? Što će se slušiti? Kaže, nije tako mi Allaha, nije mi žao toga tornja. Kaže, jel sam, kaže, bio ubijeđen da će jednog dana učitaj za toga tornja. Čovjek, slijepac, stavst, čemu se ti imaš? Ja da mi to, ništa tome ne predajemo? Ali, braće, ova razmišljanja, iako su razmišljanja po našim mjerilima, banalna i nemaju u praksi efekta, no, međutim, ona su velika sigurno kod Allaha. Zamislite vi svako od nas da zamisli ideja da ja svoje dijete odgajam da bude halifa muslimana. Podgajam da bude halifa. Kad ima 5 godina stavim ga u svoj predvodno u džamatu. Učezani, kamet i budimam. Kad ima 8 godina pošaljem ga u džamiju da ljudima klanja taraviju. Sa 10 pošaljem ga taj bi čovjek bio spreman da vodi vodi državu. Bio ne moj ga odgajati da on bude samo tamo da se uhljebi negdje u nekakoj ustanovi da ima svoju platu, da bude muftija ili hođa, ili nastavnik, ili profesor, samo neki ima svoju platu, neka ga niko ne dira, neće on niko ga dirati. Ne tako. Odgaja i svoje dijete da bude halifa muslimana. I sigurno, onda će tako moći uspjeti. Jedna židovska curica kaže, od 14 godina sam počela razmišljati kako da ostvarim ideje Velike židovskije države. O 14 godina. Danas muslimanka ima 25 godina, ali ona zna što ona razmišlja. I o čemu ona razmišlja? I je li razmišlja o ičemu? To je dal razmišlja o ičemu? Veliki je broj takvi. 25 godina ništa. Mlada, ne znam. A ona kaže, ja sam od 14 godina, pa je ušla u židovski parlament, pa je nanijela zla i zla za muslimane. Zla i zla za muslimane od 14 godina. E onda mi trebamo vraćati shodno tome i tako odgajati našu djecu, da tako razmišljaju. Svoje djete odgajaš sutra, povešćeš društvo muslimana. Bićeš vođa te i te države. Bićeš prestati da odgajamo zači generaciju koja će biti spremna, ne da odgajamo muslimane koji će biti uvijek poniženi, koji će se stiditi svoje djene. Ovdje, kažemo, Čovjek teba razmišljati kako da pomogne vjera. Put i način i metode kojima se može pomoći ova vjera nisu ograničene. Šta god da učinimo za Allahu vjeru što se nekosi sa šarijetom kao na primjer da uzmemo kamatu pa da pravimo džamiju. Nećemo. Allah je lijep i ne primao se lijepo. Nećemo praviti od harama halal. Ali hoćemo mi naći stotine puta istotine puteva da mi činimo davu muslimanima, pa ćemo otići skupći će se na grupa, pa će posjetiti grupu muslimana, pa će sa ima razgovarati, ukazivati im i tako dalje. Pozivati radice za Allah u, u vjeru. To nije ograničeno. Ali nema sumnje da bi čovjek radio za Allah u, u vjeru, braćo, mora imati nekoliko uvjeta. No, međutim, ne bismo o tome pričali, jer je to široka tema, da koji bi se puno zadržali, vremena je malo, No, međutim, spomenuo bi ovdje samo dva uvjeta. Da čovjek ima nešto od znanja, braćo. Nešto od znanja. Ne može se pozivati bez znanja. Ne ide to. O Allahoj se vjeri ne može govoriti bez znanja. Kada bi čovjek došao i učinio u nekom medicinskom centru jedan manji kiruški zahvat, ili zub čovjeku izvedio da nema potvrde da je zubar, da nema jel diplome i tako dalje, da nije ovlašten, šta bi od njega uradili? Bio bi kažnjavan. Odgovarao bi za svoje, oni bi se to smatrali zlodjelom. Zlodjelom bi to smatrali. Ispravno je da se tako smatra, jer ti nisi ovlašten. E tako je Allaho i vijed. Mora čovjek nešto poznavate, da mogu govoriti o me. Znači nešto od znanja. I brojni su hadisi, ajeti koji ukazuju na vrijednost znanja i da čovjek ne može govoriti bez znanja. Kaže Allah, te barek te oteala Nego na ilahe znaj. Vidjao, znaj da nema drugog Boga od Allaha, ali prvo znaj. Nije rekao nema drugog Boga od Allaha, znaj robe. Ne, nego znaj da nema drugog Boga od Allaha, pa kaže traži oprosta za vjernike i za vjernice. Tražite je rad. Ali Allah stavio prvo znaj. Znanje pa on da rad. Da prvo znaš pa da onda radiš da pozivaš radije i pozivanje i pridržavanje sve je to radi. Prvo znaj. Znači da čovjek nauči nešto da va te baraka od Allahov vjeri. Jer fa inna alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma Allah Jošanu će vam što će od vas oni koji imaju dato znanje. Koj vjeruje koji ima dato znanje stepene velike. Uzimnu će ih uzishe Allah te barekatu. Da znači da čovjek zna. I znači smo dosta govorili i o vrijednostima stitanja za nje i tako dalje. Ne bismo ovdje se više zadržavali u tome. I drugi uvjet jeste, braćo, jedan od tih uvjeta, a drugi od onih na koje smo se mi odraničili, jeste da čovjek ima, braćo, svoje mjesto, centar odakle radi, odakle mu počivaju njegove aktivnosti. Činjenica je da mi danas muslimani ne možemo iz svojih domova, iz svojih stanova da činimo davu. I da pozivamo muslimane da im objašnjavamo islam. Mi hoćemo da napravimo jedan ovakav skup, da pozovemo našu braću muslimane, da sjedemo zajednički, da se zajednički dogovaramo, da rješavamo naše međusobne probleme i tako itd. To ne možemo raditi po našim stanovima, to je neizvodljivo. Znači moramo mi imati jednu svoju ustanom, jedan svoj centar, da ne kažem džaniju, možda je to teško jer muslimane danas ne mogu da iznadju sredstva da iznajme jednu prostorju jer se uvijek, mi se još uvijek vraćamo tako nekako, odnosimo muslimani, govorim za sve muslimane, da nam se još uvijek nekako džamije uvijek po kirijama potucaju i da se džamije o Sergija izdržavaju i tako dalje. To je naša gorka stvarnost. Neću kazati ružna stvarnost, ne bi bio pesimista, ali to je gorka stvarnost naša. Da, da je džamija uvijek na zadnje mjestu i da se ona uvijek zapostada i ostada. A to je centar muslimana. Bez toga se ne može ništa raditi. Šta god hoće da čovjek da učini mora imati taj jedan centar koji okuplja i koji veže muslimane. Naravno mora u tome centru biti jedan učen čovjek koji će, koji će ljudima govoriti i objašnjavati im vjeru. Da im govori, da im objašnjava. Jer džamije, bezdajnje u toj džamiji, to su prostorije i to su zidine koje se mogu rušiti ili praviti, ne, ne smeta ništa bile ne bile, nema to efekta svoga. Jer Ne služi svojoj namjeni. Nema čovjeka koji će pozivati ljude, ljude i govoriti im i objašnjavati im šelijanske propise. Da to je jako bitno. Uz tu džamiju da ima i jedan daija koji će govoriti. Jer braćo, učen čovjeka da dođe daija koji poznaje Allahov vjeru, on je kao kiša. Gdje god da pane hajr od njega, samo dobro. Kao vjetar. Kao vjetar, samo hajr u njemu. Jer će poučiti ljude Allah onome što je najvrednija, to je Allahova vjera. Može li se čovjek poučiti nečemu što je vrednije da Allah to je nemoguće. Bolje ti je poučiti se jednom hadisu, jednom ajetu, nego ne znam ti kakvom drugom znanju. Iako mi ne poričujemo druge vrste znanja, obaveza je muslimanima da imaju svoje slučnake u svim oblastima. I kako oni napreduju, da tako i mi napreduju da njih pratimo. Pa kada oni se nama su prostavili, nas napadnu, da mi možemo kazati, e, eh, i mi smo muslimani sada spremni da stanemo gdje se branimo. Znači, Mora biti vraćao ta ustanova i taj centar, epicentar iz koga će počivati muslimanske aktivnosti i daviti. Da bi mi sjeli u jednu džamiju da bi se poučili, danas mnogi je muslimani uvijek, musliman sam, deset godina klanjam, ali ne znam suferu, pogrišno. To nije ispravan postupak. Ne smije musliman sebi dozvoliti da ne zna pisma. Mora to naučiti. Nije si naučio, brate? Nađi sebi načine puta da se naučiš tome. Kako ćuš čitati Allahovu knjigu? Kako ćuš se pred Allaha vrata ne znaš Kur'an č Namaz obavljaš, a pogrešno učiš. Uči joj sa transkripcije, neistavno se izgovaraju slova, da ne govorimo o teživinskim pravilima i tako dalje. Uči Kur'an. Pa da se vratiš s ome pa da te Allah ženu kaže na sudjem danu, uči Kur'an i penj se. Penj se stepene. Između jednog i drugog stepena, kao između nebesa i zemlje. Proučiš jedan ajac stepen, drugi ajac stepen i tako dalje. I zato nekao Lema kaže u džene to ima šest hiljada i, i nešto dv sodo broj kuranski ajeta jer kažu očitoaj za svaki ajetom po stepen mora biti tolko stepeni onda kakav je razlika bilo onaj ko nauči 30 džuzeva i onaj ko nauči 15 onda bilo isto ako, ako je na primjer samo da je je da je pola da je 3000 ili samo stepeni nego kažu ima 6000 i 200 i nešto jer se sam istrazuje razilje oko samog broja ajeta u Kur'anu to je razlika velika Kako je to često da lažeš onda kaže uči kako je da na djelu kučio i penisa to je neki asfalt. A čineski sebi dozvoliti da ne zna, da ne zna arapskog to mora pod hitno naučiti. Da bi njegovi valid bio ispravan. Kažemo, a to ne može braćo bez džamije, opečatje. Šta god hoćeš drugo da u, na, učiniš seminar, predavanje, tribinu, e, sportske neke kakve aktivnosti, da se a kika napravi, za sve to potrebno znači da bude džamijete. I najlepše je da se mogu da se mane u džamije. Jer u džamiji najmanje ima svađa i prepirki. ovaj je teoretski, možda se praktično ovo ne sprovodi, ali bi teoretski trebalo biti tako. Ne bi se muslimani smeli u džamijama kačiti i međusobne razmjerice, ovaj, razmjerice rješavati po džamijama, jedni se drugima zamrava tako, to je neispravno. Muslimani su braća vjernici i moraju naći zajedničko rješenje na način kako to Allah ta barak to traži. Pokorimo se Allahu i poslaniku i budimo zajednica jednog. Vidimo modi kako je poslanik sa ostalim Kako je poslanik sa ostalim je došao u Medinu učinio je dvije stvari. O kojima govorimo. Prvo je pobratio ensarejmu ensarije i muhadžibe, pobratio ih. Nema svađe među muslimanima. Braća su muslimani. Innamal mu'minuna ikhwan. Vjernici su braća. Vjernici su braća. Kad ideš sa svojim bratom da raspravljaš, on ćeš mu kaže, brate, da je Allah rekao da su jedici dać. E, eh, dobro, raz. Sad i sa svojim bratom. Sa svojim bratom. Ti si mengat, a ja sam tebe, brate. Između nas naša je veza, Allah nas je povezao i braćug nas učinio. Nemaš ti pravo da raskineš to bratstvo. Koga je kaže Allahu i jesi se to, ali ja ti ga Allahu raskidam. Ko je to? Nema toga, ko to smije kad i ti pomisle tako nešto. Allah je povezao tebe i tog brata mu smara svoju braću muslimane i šta je nakon da ga uradio? je radio o džamiji. Jer kad smo braća, šta ćemo sada? Na ulici se sretati? Kiša, snijeg, ne možemo. Nego trebamo mjesto gdje ćemo skupljati, a to je bila džamija. I tako za sahabi sve radile po džamijama. Džamija je bila centar gdje se sastajale. Poslaniki tu savjetovo poučavaju ih djeri. Ponekad od Sabah do, do, do Jace. Kada je poslanik Sabah? Pa je Pa pričao ljudima do podne, Pa sviše oklanjao podne, pa se popeho. Pa do ikindije. Pa između do akšama. I tako do jaci. Poučao je sabi. Sa sabi, sa nije nam ostavio ništa. Kaže, da nas nije obavijestio do sudnjeg dana. Počeo je kako su svojen robovi. Kaže, dok nisu džanetele ušle u džanete. A džanem ne u je Sve nam je kazano. Kaže, je, buzeb, jedan je predaj. I čak nas je, kaže, je poučio i znanju ptice koja leti u zrahu tako je bio milostiv prema nama svemu nas je pouđio a sve mu što je poučio s haberama je preneseno ništa nije sakriveno ni jedan jedini harf sam ne doš. poučavao ih u džamii u džamii su jeli u džamii su spavali u džamii su svoju djecu dovodili u džamii su svoju djecu dovodili Abu Derda nikada nije kadio sabah a da sa njime ne stane ne bio mali njegov dječak sin njegov svoje dijete odgaja u džamii neću dozvoliti da mi ga odgaja ulica i da mi ga odgaja profesor i da mi ga odgaja satelit i da mi ga kvari neću nego ja svoje djete odgajam i dajem mu islamski odgoj, dajem mu odgoj muslimana, da mi ne dođe sutra kaže stari, nego da mi kaže babo moj, očiću moj, da mi tepa da me pomogne da mi bude pokoran, ne da bude nepokoran, neću od svog djete da ženem pravim u svojoj kući, nego ću praviti od njega muslimana a ako muslimani svoju djecu dozvole da im odgajaju ulice, onda će sin s Omanom na, nazad i kaže bavi da mu mopsa lađušanu i posanica. A baba bore može ništa. Jer je zakon kontakom da se djete ne smije udariti, ne smiješ svoje dijete odgajati. Ja ti ga odga, ti ga ne smiješ odgajati. I onda kada dođe čovjek u dijete njegovog 15. 16. da kaže neće da sluša, pa neće živ bio kako će slušati, kad ga nisu odgajio da sluša. Trebao si ga ti odvojiti kako teba pa bi te on slušao. A to je sebrače ne mogu se neka djece u džamiji, neka skaču, neka, neka se udaraju po džamiji, alhamdulillah, samo nekako su džamiji. Jer djete kada se veže svoje srce, kad veže za džamiju, on ne može više odrasti, pa da. Skače po, kao oni što čine po, po diskotekama i tako da Nego će biti u džamiji i znaći je da boravi u Allahovi džaršanu ući. I tako su odgajane Generacije muslimana. Pogledajte džamiju poslanika u vreme Ebu vekra četiri puta se širila. Hinafet Ebu Bekra je bio dvije godine i tri mjeseca. Četiri puta se džamija proširivala za četiri mjeseca. Kod nama bi se smanjila deset puta. Možeš se pregrađivati, možeš praviti stanova i izdavati s druge strane džamije. Jer nema potrebe, svaki dan manje kvanjača. Četiri puta se širila džamija, zašto? Odgajali generacije u džamijama, pozivali ljude uvjeruju din i ljudi im se odrazivali i džamija se mora širiti, jer je tjesta, nema gdje kvaljete. To je generacija koja je shvatila vrijednost džamije u islamu. Vrijednost džamije u islamu. Da mi odgajamo svoju djecu u džamijama, bile nam je bilo dovoljno, na primjer, da u jednom mjestu koje ima 50.000 stanovnika, da bude jedna mala džamija, koja jedva primi stotinu konjača. Ne bi bilo domno ni 20 takvih džamija, ni 50 takvih džamija. No, međutim, vidi se da se muslimani okreću samo više nego džamijama. A to je površno. Jer Allah Tebarak je od tjela, onda se poslovnik sa sve nas da će Allah šanu sedam kategorija ljudi staviti u svoj hlad, kada ne bilo drugog vlada osim njegovog. I jedna od tih kategorija kaže da je čovjek čije srce vezano za džamiju. Ali koju kategoriju spominje braću prije toga? Ko zna? Spominje Allah, te barak je odtala, dobro, ovo je stvar, sada možda ne možda napadne uh, na ovom. Spominje mladića koji odraste u pokornosti Allahu. Hajde sad povežite ovo. Nadić koji odraste u pokornosti Allahu i čovjek čije je srce vezano za džamiju. Gdje je odrasto taj čovjek? U džami! Odrasto u džami, čovjek odrasto u džami, nego je srce vezano nakon toga za džamiju. Odras, odraslo u šejtanu koji i sa šejtanom, sa muzikom i da mu srce bi da vezalo za džamiju, neće biti. Odraslo u džamiju, pokonaste lagu i srce se vezalo za džamiju i kako kaže pa sad sa sebi. U hadisu kaže: "Wa qalbuhu mu'allakun fi al Kaže njegovo srce obješano u džamiju. Pa zdravo. Ako je tekst hadisa doslovan globalan prevod, kako znači negdje je bila neka kakva neka lekser, kad porazi džamije skine svoje srce odi sigode kući. Kako će živjeti bez srca? Heu. Oće kazati, ja sam u kući svoje, ali mene vuče nešto da idem u džamiju, ostavio sam nešto u džamiji. E to je taj odgoj koji je bio u džamiji. Ali da su čovjek odgojio u džamiji, mora ima džamiju. Mora je napraviti. Mora džamija, hoće žrtvu. Džamija hoće da se čovjek žrtvuje i da daje za džamiju. Da izdvaja na Allahovom putu. A u sklopu toga izdvajanja jeste da se održava, da se održava, da se održava džamiju. Zato, draga moja braćo, Pošto vezamo gdje se nađe par skup tra da mala muslimana da imaju mjesto gdje će se sastati, sastati gdje će boraviti. istanski učenjaci slučitelji, pravnici, papighi kada raspravljaju, kažu da nije čovjeko ispravno zaživjeti u mjestu gdje nema džamije, zabranjuju. Zabranjuju. Kažu nije dozvoljeno čovjek da živi u mjestu gdje nema džamije. Možda će sada neko kazati pa zbog čega to? To je, je preterivanje. zato nije pretero pravo preterivanje? Ne mojte priterijevati. Olakšavajte ljudima. Kažem u redu. Kada bih ja tebe upitao hoćeš li ti živjeti tu mjesto gdje nema bolnice ni doktora. Ne bi niko kazao da hoće. Jer što ću kad mi zabori dijete stotinu kilometara ići. I tako dalje. Moram imati ja prvu pomoć. Bar hitnu službu nekakvu da mi da onaj preventivne, kako i tako dali ma allahove kakva službava tebi je džamija pričao od te službe i o te bolnice jer u džamiji riješiš bolest koja se ne može ni ništa u bolnice a to je duša dušu nema nijedog rendke na koji snima dušu i koji leči dušu osim kur'ana i sunneta i bratstvo vas samo smatamo ono što leči dušu tijelo se lako leči jer da dole srce zamijeni izda jedno stavni drugo i radi čovjek nakon toga ništa to mašina samo idi dalje Radi i robuj. Na no, međutim, je li dušu? Ne može čovjek zamijeniti duša. I zato se čudimo u ljudima. Čovjeku, kad je bolestan, spreman je da dne sve svoje imanje, sam da se izleđi. Tijelo, da vidio sam čak ruke, da činje transplantaciju ruke, prasađivanje ruku i tako dalje. Nastoje nekako to ovaj povezati. Čovjek se liječi. Ali kad kažeš Allahu robe duša ti je bolestan, liječi se ništa. Pa kako zeleno učiš, lijepce, da sam ti kazao da te zub boli, trči ob zubaru. Ma kakav zub? Zub ti možeš štrpti, al dušu ne možeš. Zbog duša ideš u Džehennem, ne ide zbog kile. Čekaj kada se razboli duša, dobiera, umre, ništa. Pišeo tela do da laha Lahana. Ali kad se razboli duša, tu je problem. Jer kad se razboli duša, razboli se cijelo tijelo. E čovjek mora da je što sve. Svoj... Dijče nešto svoje tijelo, o, tu svoju dušu, riješiš us. Koja je specijalizirana za te bolesti? A koja je to ustano? To je džamija. U džamiji ćeš teješte svoje bolesti. Pa gleda čovjek nije naviko da se lijepo obhodi sa svojom braćom muslimanima, neprestanim donaskom u džamiju i druženjem sa čo, muslimanima, čovjek će se privići na to. Privići će se na to i lijepo će postupat sa svojim braćom. I tako mi Allaha vidim našu braću muslimane koja je uroze u vjeru Dolazi iz kafane gdje je bio kao nekaj izbarcivač i tako dalje. On nije mogao pogledati čovjeka da ga ne udari. To je bilo. Prvo što do ga vidi, bilo je odmah pomisli kako će ga udariti. Danas ga vidiš da taj čovjek je spreman da trpi, da ga neko napada i tako dalje. Samo obori svoju glavu i zikri. Šta je to njegovo učinilo takvim? Jer priroda čovjeka se teško mijenja, brać. Priroda čovjeka se teško mijenja pita ina ga očivilo da on više ne reaguje da može trpiti da ga ljudi ponižavaju muslimane naravno govorimo muslimanima ne što će trpjeti ne ponižava pa tvoj brat musliman ti dođeš na džamiju on te napadne optužuje da si ovakako ili onako da si obe ili one a menheđa, da si ovoga ili onoga puta ili vehabija ili da si ovakako ili da si onako ima znači razni optužbi optužbi ne ulazite sad do pedine što nas te zanima šta to šta udaliti, posveđati se, jer će čovjek strpiti Jer kaže, proslanih braći u jednom hadisu, boli je musliman kod Allaha, onaj koji se miješa sa ljudima i trpi njihove zijet i ono što ga napadaju, nego onaj koji se izvodi, sjedi, izvodi i sjedi po strani. Lahko se izvodi će sjedi po strani, ali ti se moraš mijestiti s tim ljudima i moraš mu kazati istrihaka. Moraš kad uđeš u jedno društvo da ih sjedi obični svijet, ne zna muslimani, sjede i čini ono što je, ono je ono Allah vam Ti se moraš mor Širjetska obaveza ti je da se umješaš i da ih opomerješ i da im kažiš na lijepšim riječima. Znači, draga moja braćo, vidimo kakvo mjesto pripada džami. Kakvo mjesto pripada toj ustanovi koji su muslimani sve svoje zajedničke probleme rešavali. Čak u se prada i navodili kod imama Buharije da su zarobljenike vezali za džamijske stubove. I zarobljenika u džamiju i za džamijskih stubove. Za sve džamija služila. I odatle su se rađile i izlazile generacije. Jo, da možemo vidjeti. I sam koji se širio iz takvih podjela, kakav je to bio islav. Zdravi čist. Zdravi čist islav. Kaže Ebu Šame, jedan isamski učenja, kaže ušao sam, kaže 448. hidžske godine u Kudz. I kaže našao sam 500 halki. U Kudz ušao Kudzušao. Jebe stali, mene je što oni kažu, a to je Kudz. Kaže, našao sam 500 halki gdje se poučava i stiče znanje. 500 halki. I rekao sam, kaže, nema znanja. Nestalo je znanje. Nema znanje više, 500 halki, šta je to ništa? Danas u kudicu nema možda ni jedne halki. Uporedite to. Uporedite stanje muslimana kako se promijenilo. On je govorio za 500 halki da nema znanja. Izgubilo se znanje. Što onda kazati u naše vrijeme kada nema nigdje ništa? Kada u kudic muslimani ne mogu ući. I nama zavoljati u tom mesudu u je jedan namaz vredi kao 250 namaza u drugim džamijama. U jednoj se navodi 500, ali ispravno da je 250. Vidimo, i kada bismo se braćo vratili u prošlost i pogledali u knjige istorije, videli bismo kako su ljudi u muslimani, kako su se zajednički okupljali i zajednički radili. Jer ova vjera braćo ne prihvata da čovjek radi pojedinačno i sam kaže čovjek ja ću se odvojiti ja ću raditi sam ja ću sam raditi sam nećeš sam raditi sam Allah za žalom kaže u Kur'anu kaže ja eyyuheladine amenu ovi koji vjerujete eyyuheladine svi skupa na'budu wa nesta'in mi te obožavamo i od tebe ko mi, ko svi muslimani ti učiš sam ali govoriš u ime svih muslimana assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin neka je Allahov mir spas na nas, na mene i na sve dobre Allahove robove. Ti u ramazu, ali ti doviš svim muslimanima. Zašto? Zato što su muslimani jedno tijelo, jedna zajednica. Ješudu ba' abuhu baba, kako kaže poslani, jedni i druge je učvršćuju, kao jedno zdanje čvrsto. Jedni se na druge i jedni druge podupiru. Zajednica muslimana. A to će biti samo kada se muslimani budu sastavili u Allahovim tebareku hotelu a kućama poučavali se Kur'anu i su unetu poslanika sallallahu alaihi wasallam i radili ono što im je dozvoljeno i osim ono što je zabranjeno potpomagali se na dobročinstvo i bogobojaznosti a ne na griješenju nepretevstu a sve se to znači osta, osta, ostaruje kroz tu instituciju, kroz džamiju govoriti o radu za islam i o džamijama I o drugim jeli, stvarima koje koriste u samoj davi se, o tome se može govoriti puno i puno. No međutim, htio sam kroz ovo kratko izlaganje da ukažem na vrijednost znanja, ukratko, isticanja znanja i da je to jedan od uvjeta da čovjek radi za ovu vjeru, i druga stvar da ima mjesto odakle će raditi. Da bi time mi shvatili, braćo, da je stvar ozbiljna i da se moraju uvjetiti. U tom pogledu preuzivate određeni koraci u napredak i znači da muslimani krenu odlučno. Da se ne desi da nas prođe mjesec ili dva ili tri ili pet ili godina, a ništa učinili nismo. Svaki dan je bitan. Svaki dan je vrijedan. Vremena je malo, posla je puno. Mi kažemo možda ponekad pa u, jednoj, u jednom gradu imaju dvije džami ili dvojica hođa ili dvojica daja i pa da ima 50 imali bi posla pogledajte šta je ljudi u gafletu i nemaru, ko će to pozivati, ko će njima objašnjavati ko će im govoriti naši neprijateni nisu nimano nemarni oni rade smišljenost, pletkare i rade dan za danom ne pustaju 24 sata oni prate muslimane i nastoje u 24 sata da ih nanosu za što mogu A muslimane ne mani prema tome. E zato, jedan dio muslimana mora biti koji će shvati stanje muslimana i njihovu situaciju i mora raditi na tome da se poprvi njihovo, njihovo stanje. Moram uzvišenog Allaha da nas učvrsti na njegovoj vjeri, da nas učini od onih koji rade po uzvišenim principima ove vjere i da nam najbolji muči naša zadnja djela Osobi mala ala nevina Muhamedinu ala alihi wa sahabi i džma'in wa jazakumullahu hajiru الفجر يرس م على المذن الفه واللييل في وَهان الرحييل يشدد وَطراف الغلالَ والجم يب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 الليل فيه وانهار الرحيم يشد وطاط فالغالا والنجم يبدو كسراد في الدبال والصبح فيه ألق تنا في جو انلال والنور منك بسم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدواكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا 1. أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي 2. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم 111. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 112. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. 111. Lenn تنفعكم وَلَا ولا أولادكم 112. يوم القيامة يفصل بينكم 113. والله بما تعملون لَكُمْ 114. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يزعنون لقومهم اننا براا منكم ومن ما تعبدون ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء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 ربنا Rbna عليke توكلna, وإليke أنبنا, وإليke المصير. 8. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا, واغفر لنا ربنا, إنك أنت العزيز الحكيم. 111. Lقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله, كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد 19. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير 20. والله رفور رحيم 21. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلْتُمُوهُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون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 1. La هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا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 Ya ayuhya النبي, إذا جاءك المؤmنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتنينه وَلَا ولا يأتين بمهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم 111. Ya ayyuhal الذin لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور